Милої руки. Любий, Галина була в його обіймах. Він палкою її цілував і разом милував, як дитину. «Ти змарніла, моя зіронька», – говорив він, сівши поруч з нею на лаві і придивляючись до дівчини зблизька. «Ти зблідла, очі запали. Скажи, мабуть, батько дорікає, ненавидить мене». «Ах, у мене стільки думок в голові, нам неможливо гаяти часу, а говорити треба так багато. Батько ненавидить тебе тільки через те, що ти козак і схизматик». «Перейди, любий, в мою віру, і я певна, що батько не тільки згодиться тоді на наш шлюб, а ще й добуде тобі шляхетство. Тобі не треба буде навіть вертатися до козацького табору. Скажи батькові про свою згоду, і ти поїдеш разом з нами до Варшави». Рука козака, що горнула до себе її стан, непомітно однялася, і козак, отхилившись від от дівчини, дивився на неї здивовано. «Чи от тебе ж оце...» Галочко, я таке чую. Невже ти гадала, що я можу зрадити своїх братів і Україну? Ні, я не хочу, щоб ти був зрадником. Я не прошу, щоб ти йшов битись на своїх. Ми поїдемо в Варшаву, а там скоро скінчиться війна. Ніякої ворожнечі між поляками і козаками не буде, і всі знову будуть дітьми однієї матері Річі Посполитої. І ти повернувся б на Україну шляхтичем, тільки вже не один, а зо мною, своєю дружиною. Ти сказала, що була б мені дружиною. Спасибі, серденько, я безміри кохаю тебе, я весь вік на руках тебе охоче носив би, та тільки думки у мене зовсім інші, ніж у тебе. Я лишуся козаком до віку, а ти, якщо кохаєш мене, повинна стати українкою. Серце Галини спинилося в грудях. Ті надії, що їх вона кілька день виховувала в своїх думках, зникли от одного слова козака. що не тільки не хотів сполячитися, а навіть вимагав, щоб вона, родовита шляхтянка, стала українкою. Вона почувала себе ображеною і гордо, навіть гнівно відкинулася від от нього. Як мені зріктися шляхетство і своєї віри та стати козачкою? Я не примушував би тебе цуратися своєї віри, що ж, до того, як жити, то ти сама б побачила, що прості та щирі козацькі звичаї далеко миліші серцю, ніж пиха та бундючність вашої шляхти. Якщо ти справді любиш мене, Галю, так підеш туди, куди я тебе поведу. Батько ніколи того мені не дозволить. Йому легше буде бачити мене в труні, аніж козачкою. А ти й батькові не говори нічого». А прямо підемо зо мною зараз до козацького табору. Я виряджу тебе, поки ведеться війна, до матері покійного мого побратима Ганжі. Так от, яке твоє кохання. Ти заради мене нічого не хочеш зробити, а я ж повинен для тебе зректися і шляхетства, і батька. Серденько моє, сказав він щиро, дуб не в'ється навкруг хмелю, а хміль навкруг дуба. Не козак іде за дівчину, а дівчина за козака. Він знову пригорнув її до себе і почав милувати. «Щастячко моє, пригорнися ж до мене з щирим серцем, обвийся рученьками навкруг мене, як хміль навкруг дуба, і доручи мені свою долю». Галина не мала в собі сили охулятися обіймів козака. Їй було так тепло, так любо біля його Могутніх грудей, проте розум говорив їй зовсім інше. Він вимагав, щоб заради батька вона зреклася з його щастя, і дівчина рішила перемогти себе. Прощай, моя долонька, сказала вона, важко зітхнувши, не бути мені, Іване, за тобою. Я не покину батька, бо він вмер без нудьги і образи. Я не вб'ю свого батька. Проклятий схизматик почувся в ту мить, закущів голос пана Януша, як насмів ти доторкнутись до моєї дитини. Перед очима Чорноти Галини з'явився гнівний запалений пан Януш, а слідом підбігали пани Прислав та Струсь і чимало челяді. Хапайте цього харциза, гукнув старий шляхтич до челяді. Канчуків сюди, я заб'ю тебе проклятий кончуками за честь свого шляхецького роду. Прислав та Струсь вихопили шаблі, а челядь кинулася до Чорноти. Але він вихопив з халяви чобота ножа і прихилився спиною до куща, гукнувши, назад, знайте, що живим я вам до рук не дамся. Побачивши в руці козака ножа й розглядівши, яким вогнем засвітилися його очі, челядь поточилася від нього геть, а пан Струсь заховався за пана Прислава. Тільки останній та пан Януш з шаблями в руці наступали на полковника. «Стійте!» – кинулася поміж них Галина. «На кого ти, батьку, підняв свою шаблю? Кого ти, нахваляєшся забити канчуками? Того, хто зрятував тебе від смерті?» Пан Януш спустив свою шаблю в ваганні прокляття. «Я заплатю йому за те, скільки він хоче. Я згоден заплатити грішмай, скарбом, та тільки не тобою!» Він зразу схаменувся, встромив свою шаблю в піхви, Зволів челіді дійти геть і чемно звернувся до чорноти. Козачі, я вдячний тобі за те, що ти зрятував мою дитину від ганебного мордування хлопів в Пулявському замку і заплатю тобі грішми, скільки ти скажеш. Візьми три, п'ять, десять тисяч дукатів та тільки відсахнися від моєї дитини, вона тобі не до пари. Козаки не продають ні своєї честі, ні свого серця, відповів чорнота. «Я покохав твою дочку і не зречуся її, поки вона сама не отсахнеться від мене». «Так я примушу тебе од неї, скрикнув пан Преслав. «Я покохав панну Галину і хочу зробити її своєю дружиною!» «І я, і я покохав!» – забелькотав пан Струсь. «Я теж хочу!» «Пане Янушу!» – перебив Струся, пан Преслав. «Дайте козакові вашу шаблю, нехай він стане за мною до поєдинку! Я не зважаю на те, що я а він козак!» Ізо мною, і за мною! брязкаючи острогами, белькотав пан Струс. Як битись, то й битись, відповів Чорнота. Кланююся, панові Янушу, позичте мені своєї шаблі. В пана Януша очі засвітилися радістю, бо в нього виникла надія на те, що котрийсь з ротмістрів запровадить козацького полковника на той світ, і він таким чином збудеться осторожного йому козака. «Заради лицарського звичаю я згоден дати свою шаблю», – відповів він. Чорнота сховав ножав халяву чобота, взяв з рук старого шляхтича шаблю і схрестив її шаблею пана Преслава. «Не робіть цього!» – скрикнула Галина і хотіла розвести бойців, але вони вже щепилися, і шаблі їх, виблискуючи присяві місяця, розкидали в повітрі затяжне слизьке брещання». Не мішайся, дочко, одвів Галину рукою старий шляхтич. Ох. зненацько простогнав пан Прислав і поточився до куща, випустивши шаблю додолу. Прокляття скрикнув пан Януш. Це шайтана не козак. Він глибоко розсік пану Приславу плече. Кров, кров, злякано гукав пан Струсь, не знаючи, за кого б тепер йому заховатись. Пораненого шляхтича посадовили на лаву, декілька хвилин до того сиділи Галина з чорнотою. Він був блідий і просив пити. По контуші йому цілкою збігала кров. «Гей, челядь!» – гукнув пан Струс. «Пана треба отвести в будинок і перев'язати по разу». Побачивши, що молодий шляхтич Хоче вести пораненого, пан Януш спинив його. «Маю надію, що пан помститься за товариша. Біля пораненого походить моя дочка». «Так, так», – забелькотав пан Струсь, «тільки іншим разом тепер же я сам одведу свого товариша». З тим молодий шляхтич разом з челіддю повів пораненого в будинок, і слідом за натовпом, журливо схиливши голову, пішла й Галина. «Галю», – скрикнув їй вслід чорнота, – «скажи ж мені хоч єдине слово». Вона спинилася і, дивлячись на нього з коханням розпукою, довго вагалася в боротьбі зі своїм серцем. Прощай, нарешті промовила вона тремтячими устами і зникла за куща. Почувши в голосі дочки рішучість отсуратися козака, назавжди пан Януш, немовби вдруге на світ народився. З душі його спав великий тягар і приймаючи з рук чорноти свою шаблю, він сказав. «Пан Чорнота, твоє життя зараз в моїх руках. Досить мені дати звістку пану коменданту про те, що в Львові козацький полковник, щоб тебе було захоплено і замордовано на мурах Львова на очах твоїх товаришів. Але пам'ятаючи, що ти колись зрятував мене і мою дочку, я дарую тобі життя і пускаю вільно йти з Львова, як ти й прийшов сюди. Надалі ж я подбаю про те, щоб Галині вже неможливо було з тобою побачитись». Тепер ми поквиткувалися. З тим старий шляхтич повернувся і пішов в будинок, лишивши чорноту самого. Лишившись в саду на самоті, чорнота деякий час не знав, що йому почати і куди йти. Дівчина, котру він щиро покохав, погордувала ним. Вона не схотіла з шляхтянки стати козачкою. І він зрозумів це, як зневагу до себе і почуття образи, що прокинулося в серці козака, допомогло йому прочуняти від до кохання. «Добре б я ускочив», – подумав козак, коли б узяв за себе таку, що гордувала б мною своїм чоловіком. «Увай здорова дівчина, ото той з що все брещить біля тебе острогами, мабуть більше тобі до пари». Постоювшись кілька хвилин в задумі, він рішуче повернувся і пішов повз будинок до вулиці. Хоч й забрав силу грошей от чорноти і от пана Януша, проте він ще рахував, що його справа не скінчилася. На козацькому полковникові він намітив собі забагатіти. Лейбай гадав, що пан Януш або замкне чорноту десь у своєму будинку і буде мордувати або передасть комендантові накатування й страту, як у тому, так і у іншому випадку він мав на мислі за великі гроші визволити полковника і вже намітив собі, що візьме з нього 10 тисяч злотих. З такими думками Лейба ховався за рогом будинку, нетерпляче дожидаючи, на чому скінчиться справа. І був дуже розчарований, побачивши, що Чорнота вільно йде вулицею, Серце його навіть занудьгувало за здобичю, що тікало з його рук, але через хвилину його хисткий розум вже надумав, як полагодити свою справу. хижий гад поплазував Лейва за полковником і, оббігши кілька будинків, вийшов на вулиці йому назустріч. «А я все чекаю тут пана, щоб проводити до своєї хати», – сказав він, крутячи полами свого лапсердака, як скруте хвостом, запобігаючи хазяйської ласки. Чорното взяло сумління, чи не через Лейбу зраду його так застукали в саду з Галиною, і він грізний наблизився до нього. «Гляди, Іуде, як довідуюсь, що ти мене зрадив, то не жити тобі на світі!» Лейба ледве не присів до землі. «Ой, Ва, я, пана, зрадив, за його добро, та нехай мене земля не прийме, нехай я дітей своїх не побачу, ну, годі!» Суворо перевив Чорнота. Будеш тепер клястись півгодини. Веди мене зараз за браму. Ой, пане, того тепер ніяк не можна. Варта вже змінилася, і біля хвіртки зараз стоїть такий собака, що його ні за які гроші не купити. Так що ж тепер робити? Завтра з вечора знову стоятиме той, що сьогодні нас впустив. Тоді я пана й виведу. Зараз же просю до моєї господи, там пане переховається до завтрого вечора. В Чорноті нікуди було дітись. Довелося піти за Лейбою в його льох, де перебувала вся його сім'я. Там Лейба накидав йому на долівку якогось шмаття, і Чорнота поклався було спати, та тільки заснути не мав сили, бо від шмаття і долівки йшов такий важкий дух, що сон ніяк не брав козака. І прокрутившись як до світу, він нишком, не збудивши нікого, вийшов на вулицю. Вулиці у Львові в ті часи теж були смердючі. Та після лейбиного льоху повітря на дворі здавалося чорноті, як після дьохтю мед. Здивавши на вулиці двох перекупок, що несли одна на довгі палі бублики, а друга на дошці паляниці, чорнота догадався, що вони йдуть у базар, і пішов слідом за ними. «Ах, сьонзи, говорять!» – почув чорнота оповідання однієї з перекупок – наче вчора над містом розійшлося небо, надвоє із відтіля Святий Ян з Дуклі посварився на козацький табір. Так Хмельницький, як побачив таке диво, та й говорить до козаків, не можна нам добувати Львів, бо поб'є нас Святий Ян, та й отступився от брами. Брешуть вони оті ксьонзи, відповіла друга жінка, перекладаючи дошку з паляницями з одного плеча на друге так би Хмельницький злякався б їхнього католицького святого. Хіба б же він не попросив наших святих, щоб одігнали їхнього Яна? Та ще що я чула, почала знову перша жінка, наче у бурлюка в хаті ляхи витрусили цілу купу зброї. Чула я це глубонько, а зброя та купувалася на ляхів, так ляхи мають завтра бурлюка четвертувати, ох, сердешний. Та це ще що? А от у єзуїтському монастирі вчора отруїлося за трапезою аж тридцятеро душ, кажуть, єзуїти навмисно їх отруїли. За що ж? Щоб менше у Львові було русинів, а більше поляків. Та що ж то русини пішли трапезувати до єзуїтів? Та то ж усе утікачі з передмістя, куди ж їм подітися? Сюди поховалися, а тут нема чого їсти. Єзуїти ж закликають всіх до себе харчуватися, і католиків, і наших, та тільки садовлять за окремі столи, та католиків годують, а нашим підсипають отрути. Слухаючи ту розмову жінок, Чорнота дійшов до базару. Там чимало народу ночувало по під крамницями і тепер прокидалося. «Як же його тепер тут жити?» – говорив один чоловік своїй жінці і дітям – показуючи їм поляниці. За оцю поляничку злотохов віддав. О, Господи, бідкалася жінка, куди ж нам у світі Божому подітись? Куди? Обізвався Чорнота. До своїх треба було тікати, до козаків, а не до ляхів, ворогів наших. Так люди ж лякали, наче козаки нікого не милують. Брехня, доводив полковник, ляхам та жидам справді немає одних велосердя, бо вони козаків не милували а своїм вони ще й харчі дають, і добро всяке. Чорнота купив собі дещо поснідати, і весь день вештовся по Львову, вмовляючи людей, де вони траплялися купами, щоб не боялися козаків, а ставали б на їхній бік. Поки Чорнота ходив по базару та прислухався до розмови людей, Лейбан, знайшовши його ранком у своїй хаті, почав було турбуватися, але далі, зваживши, що козак неодмінно повинен буде ввечері прийти до нього, заспокоївся. І нап'явши свого найкращого лапсердака, пішов до найлютішого ворога грецької віри і козацтва Пшеура Ізуїтського монастиря. Примітка. Пшеур і гумен. Апше дукша весь той день був дуже заклопотаний. Ранком він був на нараді коменданта, про який була вирішена одна дуже таємна справа. У Львові було мало припасів харчів. У передмістях же, де тепер розташувалися козаки, були цілі скиртини з молоченого хліба і повні амбари зерна та борошна. Зважаючи на це, військові начальники, в тому числі і пшеври монастирів, що самі були комендантами по своїх монастирях-замках, обміркували, як би погіршити становище козаків, щоб не сиділи вони по передмістях на готових харчах, а стояли б у холодному полі.